och välkomna till Hundernets dogcast och idag ska vi tala om hundjobb eh, och vilka har vi med oss? Jag är här Olivia, Lida är här, Therese är också här och jag Elinora som idag verkligen känner mig som Katten bland hermelinerna, för jag är ju kattägare och sitter med tre superexperter på hund. Ja, och jag skulle faktiskt vilja kasta mig mitt i det stora omfånget av hundjobb. Och be er berätta för alla lyssnare vad en diplomathund är. För jag måste säga att jag har mött många hundägare som faktiskt inte vet vad det är. Men frågan är, vill ni höra vad jag trodde att det var? Nej. No. Ja. Mm. för ska jag vara riktigt riktigt ärlig, någon av er sa att jag ska utbilda min hund till diplomathund och jag trodde, aha det måste vara en hund som jobbar på ambassaden seriöst, jag trodde verkligen hund som är diplomat måste jobba på ambassaden Sen tänkte jag vidare att det kanske är en sån här hund som åker med som alltså visa upp hund i olika sammanhang. Men ni vet det är politiker och höga statsmän och kvinnor som har hundar med exempelvis drottning Elisabeths korgissar och så. Så jag trodde att en diplomathund kanske också var en hund som gick med vid sidan av och så gullig ut i tv när röda mattan rullas ut och statsmän kliver ut ur planet. Och sen när jag förstod att det var en relativt lång utbildning så tänkte jag att hunden och ägaren kanske skulle plugga någon sorts hundstatsvetenskap och någon form av internationella hundrelationer. Alltså seriöst och liksom, typ inte sniffa en kinesisk, i en kinesisk hundrumpa eller <skratt> internationella hundrelationer helt enkelt. Alltså vett och i internationella hundrelationer. Men det allra, allra första, seriöst, jag trodde att det var en hund som jobbade för ambassaden. Så snälla ni, vad är en diplomathund? Ja, jag hade ju en diplomathund som var av väldigt ovanlig ras. Eh, en kaukasisk skottkärka. Och, eh, och det var Hane. Han var visserligen kastrerad. Eh, och han hette Barsa. Och eh, en diplomathund, vad den gör är att den hjälper till... Eh, Andra hundar som har problem med hundspråk eller beteenden eller vad det nu kan vara. Eller varit med om någon traumatisk upplevelse som till exempel blivit påhoppad av en annan hund och visar då aggression på grund av rädsla. En diplomathund ger inte ifrån sig ett dåligt beteende så det matar inte. Den andra hundens osäkerhet, rädsla eller vad det nu kan vara som hunden har problem med. Eh, och det kan, en diplomathund kan, hund kan vara, göra allt från att mer eller mindre bara stå där och inte bry sig om någonting. Till att den kan vara en hund som är väldigt öm och fjäskar och visar sig väldigt oskyldig till att bjuda in till lek. Eh, så att, eh, väldigt mycket kan en diplomat hund göra och det är väldigt individuellt också. Från hund till hund, vad hunden eh, tycker är bäst att använda sig av, eh, som individ då, eh, när den jobbar som diplomathund. Barsa valde visserligen att vara den som inte bryr sig om någonting. <laughs> eh, ja, Men jag tänker lite så här, Eleonora, du är ju retoriker, eller hur? Ja ja Det är därför jag började tänka i alla de här banorna som internationella hundrelationer, för jag har ju läst det, internationella retorik och så vidare. Ja. Mm. Men genom att du är det så kan vi i alla fall tro att du vet hur man ska uttrycka sig i olika sammanhang, i ja. ja. olika budskap. Och på mm. så sätt så är väl du en diplomat diplomatmänniska lite grann, kanske. Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Jag, jag kliver in och säger... Jag brukar alltid vara när man träffas flera vänner och det blir något tjafs och så kliver jag in och säger något helt annat och då bristar alla bara i skratt för de vet att nu är det diplomaten som kliver in. Jag tycker det var en bra jämförelse, Therese. Jag tror jag ska börja kalla Shadow för retorikhund istället för diplomathund för det låter mycket roligare. Ja, ja. har ni... Alla, Therese, är, din också, är, är, är din, någon av dina hundar också diplomathund? Ähm. Nej. Lika de är... diplomathund när det gäller Shadow. För att, eftersom Shadow, är lite, när gäller, Shadow är, är lite skeptisk mot andra chefer. Men Shadow gillar Retro jättemycket. Så Retro är ju Shadows egen diplomathund. Alltså jag använder ju mina hundar i olika sammanhang när jag tränar med andra. Det gör jag ju. Men, men jag skulle ju inte säga att jag använder dem i mer syfte än att vara liksom störningsträning på, på rätt avstånd för, för dem och för den hunden som jag jobbar med just då så att nej jag jag jobbar inte så med mina hundar men diplomathundar kan de jobba liksom lite grann utanför arbetstid också jag, menar, jag tänker att ni står där nere på hundgården med era hundar liksom, Och sen så är, är det något bråk Och då så kliver era, någon av era hundar in liksom som diplomat Och reder upp sig Ja också. gud ja, Shadow gör det jätteofta han är, även, Det spelar ingen roll om det är mellan hundar, mellan människor Han gör det mellan katterna Börjar det bli tjafs, då kliver han in och jobbar för att se till att chasset ska sluta och att alla ska bli glada och trevliga istället. Så att han går liksom aktivt emellan och kollar så att alla har det bra och styr undan så att det inte blir en stökig situation. Mina är snarare med att till den <laughs> Men Ida, jag måste fråga dig. Innebär det att Shadow gör det oavsett tid på dygnet, plats? Ja, alltså, det gör han. Det är oberoende måste jag av mig på... utan det ligger i honom. Han upp. Om han upplever en situation som på väg att bli lite orolig eller stökig eller vad man ska säga. Då går han emellan och styr upp det så att den lugnar ner sig. Och det spelar ingen, ingen roll om det är. Ja då måste jag säga att jag tror att det är den första hund som jag har träffat som är arbetsnarkoman. <laughs> ja på sätt och vis så kan man nästan kalla honom det faktiskt. Men jag skulle säga Eleonora att om du inte har träffat fler hundar som är arbetsnarkoman Då har du nog bara inte träffat så många hundar. Ja, precis. Jag tänkte just yrkesmässigt när de har... Liksom, för jag menar, era hundar har ju papper på att de är diplomater, ja, ja, ja. Däremot så tycker jag ett yrke som är så fascinerande när det gäller just hund... Det assistanshundar. Alltså vilken skillnad de gör i människors liv. Um, ja. Jag vet att du, Ida och Theres, ni de är de få som utbildar assistanshundar. Vill ni berätta lite grann hur det är att utbilda en? Hur går det till? När får man, alltså hur gamla ska de vara när man utbildar dem och så vidare? Då får du Ida. <laughs> jag tänkte precis säga att jag skulle bolla över den frågan till dig. <här> Nej, men det är ju. Um... Alltså åldersmässigt så rekommenderar man ju minst ett år men de måste ju ha gjort BPH och det måste vara en hund som är trevlig så där det är en instruktör som lägger upp den eller vad man ska säga som bedömer att det här är en trevlig hund som kan vara assistanshund. För så att, vad ska man säga svensson kan inte anmäla sin egen hund bara för att man tycker att man har en snäll och gosig hund som man vill ha med sig utan det måste finnas ett behov. Människan måste ha ett behov och där kan man ju också vara tydlig med att det är, eh, även om vi är med och hjälper ägarna och utbildar hundarna så är det inte vi som gör själva sluttestet utan det är det SBK som gör. För de har uppdraget från staten. Eh, så att de, det är lite som en trafikskola. De är Trafikverket eller Vägverket eller vad det nu är för någonting som liksom säger om man får körkort eller inte till slut. Eller några ser ut lite grann som ett frågetecken nu. Du behöver ju ha de där förkortningarna. Ja, för jag har inga förkortningar och så förstår jag fortfarande inte vad den assistanshund gör. BPH är ju beteendetest som bedömer hundens personlighet på en mm. skala eller vad man ska säga. Um, så det är inte, man säger inte din hund är dum eller din hund är snäll eller din hund är bra eller dålig utan man säger, sätter siffror på hunden. Uh, att ja, men din hund reagerade mycket, din hund reagerade lite inte alls, lite olika så det är ett helt kapitel i sig ja, uh, men det är lite politiskt korrekt också inget kränkande här, inte din hund är dum <laughs> <laughs> Den är, SBK, det är ju Svenska Brukshundsklubben uh, ett av de större organen inom hund om man säger så uh, och en assistanshund gör ju om man tar som exempel en assistanshund kan hjälpa en person som är rullstolsburen mm. i vardagen. Um, en assistanshund kan hjälpa en person som har någon sorts psykisk funktionsvariation. Um, till exempel om man har social fobi och inte klarar av att gå hemifrån. Men om man då har en assistanshund med sig som ett stöd så klarar man att gå hemifrån. För att märker det här är ju sånt man tränar. Men om hunden märker att man är på väg in i en jobbig situation och är på väg att börja reagera till exempel och låsa sig. Då kan hunden gå in och distrahera lite. tycker typ att man... man får panik på kaféet och så går hunden ja. och välter någon kopp eller något. Eller? Jag brukar skoja lite grann och säga att eh, hundarna är ju till för att de ska, just de hundarna som Ida pratade om nu. De, de är ju till för att hjälpa till att öka de sociala interaktionerna som man involverar sig i och en social interaktion behöver inte betyda att man faktiskt pratar det kan vara att man bara ut och går på en trottoar, för då är det också människor man går förbi. men, men i teorin ifall sant? jag står och pratar med dig så känner jag att nej men nu tycker jag att här är några... ja, jag känner att det blev lite övermäktigt för mig i teorin skulle mm. jag ju kunna lära min hund då att dra i kopplet åt andra hållet för vem som helst utanför så ser det ju då ut som att hunden är olidig och försöker fås en här fråga men det kan vara någonting som vi etsämat in och, och det är lite så man får tänka att eh, jag, jag tycker att det är viktigt när man sätter upp de här sakerna oavsett vad det rör sig om för syften med hunden att inte hänga upp sig på vad kan man faktiskt lära hunden utan vilken situation är det som du har som du behöver hjälp med och sen är det då jobbet för instruktören att komma på olika typer av beteenden som man kan lära in för att stöta upp och hjälpa eh, och det kan ju vara som Mida säger att, eh, att det är stöd men det är inte stöd liksom ett diffust stöd. Utan när, man, när man väljer de här sakerna så tittar man på. Nej, vad, vad behöver du? Jag behöver mer utrymme. Okej, okay. jag kanske kan lära hunden att cirkla runt mina ben. så Att den springer runt. Då får jag ju utrymme. Jag kanske kan lära den att stå Puss. mellan mig och den personen som är bakom eller framför. Då får jag lite utrymme där. Jag kanske kan lära hunden att eh, hjälpa till att påminna mig om jag är dålig på att komma ihåg när jag ska äta. Eller ta mediciner eller vad det nu kan vara för någonting. Så Det finns ju så väldigt många olika saker som, som man kan lära dem. Och det finns många olika typer av assistanshundar som Ida, Ida sa också. Um, så att det... alltså jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså för jag har ju mest tänkt på assistanshund som just för kanske rullstolsburen eller blindhund eller så Jag sådär. Alltså, ledarhund kan... måste ja, jag bara just det. det heter, ja, det heter ledarhund eller jag inte blev kommentaren som jag har fått när jag berättade att jag höll på att jobba med sånt. Så det var en, jag mm. kommer inte ihåg vilket sammanhang det var, men då pratade vi liksom om vad som var viktigt. Han bara, men det, är, det är bra med så stanshundarna alltså, som kan hoppa på och bita folk och vara lite nej och, och jag tänkte så här vad pratar den här människan om för någonting? För att i min värld så ska ju de här hundarna vara hundar som absolut inte utför sådana beteende. Men han trodde att den assistanshund var de som jobbar som väktarhundar. För de jobbar ju mest ja. mm. äh, Och det, det gäller ju att ha tungan lite grann rätt i mun. För att det är klart att man kan tolka det så. Och de hundarna mm. ska ju kunna bita på kommando. Liksom. Det är ju också ett jobb att vara en väktarhund eller en polishund. Ja, det är klart. Så det finns. Ja, men jag ju... tycker det är helt fantastiskt. Jag läste någon, vad var det för tidning? Det, det var massa år sedan så hade de intervjuat alla partiledare mm. om vad de tyckte om tjänstehundar. Var det någon som läste den artikeln eller? Nej. Ja. Nej, jag tror inte jag har läst den. Och då fanns det de som tyckte att det var bra med hundar som jobbade i... Som väkte hundar och, och så och sådär. Och sen så var det de som tyckte att det var helt förkastligt. Då tänkte jag att ja, okej. Okay, den dam som är närstående till mig försvinner. Visst, mm. visst vill jag ha hjälp av de som kan hjälpa mig att hitta den här personen då. Som kan spåra upp den här personen. Och hade man inte utbildat de här hundarna, då hade man inte haft hundar som, som gick på såna jobb heller. Jag tänker också på de här hundarna som. Är i skolor eller vården eh, och får de här äldre människorna att bara lysa upp eller barnen som har svårt att läsa högt och, och så vidare ja på biblioteken eh, brukar man ju ha sådana där som sitter eh, så mm. det, det är fantastiskt vad, vad hundar eller djur överlag men just nu pratar vi hund så vad hundar gör eh, just för oss människor och det är allt från smått till, till gammalt om man säger så här tar de faktiskt till och med in en häst på äldreboendet ibland. Det var ja, kul! Jag tycker det är jättekul och det är för att det hjälper till att trigga dofter och dofter eller, trigga dofter, eller trigga minnen genom dofter. Många mm. som bor här i krokarna, de, de är ju uppvuxna på landet. Då har ju hästar varit en naturlig del mm. av deras liv. Jag tycker det är fantastiskt de äldreboende som tillåter det här. Jag tycker det är guldvärt. Mm. Men jag, må, jag måste säga att alltså jag är så imponerad över den här Ni pratar ju om alla möjliga saker. Alltså, kan man mer eller mindre ha en assistans var som helst med andra ord. Nej. Uh, eller ja. Om man kan mm. tycka sig så. Uh, det var mer uppstultat förut. Uh, mm. Nu så tittar man mer till individ till. Nu har jag ett här. till individens mm. specifika behov. Men det som krävs är ju att du har någon form av stadigvarande diagnos där man tror att hon skulle kunna bidra och, och hjälpa till dem. Jag var lämnat på min brukare som jag hade var på väg att få ett epilepsianfall. Och då, han ignorerade den personen i vanliga fall. Men det har hänt en gång och då var han på då var han väldigt på. Han hade kontakt och liksom verkligen på personen. Och sen så kom det ett anfall. Så han larmade. Jag måste säga att jag är fruktansvärt imponerad. Jag menar, det verkar ju finnas också assistanshund för väldigt, väldigt mycket. Jag, menar, jag tänker så här till exempel. Jag menar, tänk om man är jättekrossad och sitter i soffan och äter glass. Och så sitter, hunden, alltså sitter med en i soffan där och äter glass när man är jättekrossad Det är ju bättre än en tjejkompis. Jag menar, anta att det är, det är slut... Man, det har gått över och sitter den i tjejkompisen i soffan, jag menar, då sitter hon ju bara så. Här, ah men du, du, han är inte värd dig, du är värd mycket bättre och allting och sen blir man ju ändå ihop efter tre dagar. Där har du nyckeln till allting Elinora, du säger att du ja. är tillsammans igen efter tre dagar alltså mm. hade du inte behov av en assistanshund för det var inte en stadigvarande situation ah det var så det menar jag tänkte med att man har gjort bort sig för tjejkompisen mm. <laughs> men vänta, kan man ha assistanshund om man är i flygrädd till exempel? Nej, då är det en, vad man kallar för en emotionell stödhund, vilket vi inte riktigt har i Sverige. Men det är jättepopulärt i till exempel USA. Då kan man ja. säga att jag är flygrädd så att jag måste ha min hund med mig. Men de har ju emotionella stödormar och papegojor och du kan ju ha vad som helst. <skratt> fågeln är min favorit. Jag får låta framasäga att man drar fram ormen på planet. Det här är min. Och grannen vi ett stort låg. Och säg, oh, det här är min personliga stödspindel. Jag jag fått ut ja, det, ja, dom patyck för från planet. Nej, jag måste det. Men då, en, en, en, om, vi skulle, om det skulle komma med till Sverige det här eh, vad heter det? emotionell hund nej emotionell stödhund, emotionell stödhund. Den, måste, den måste man ju kunna hyra in i alla fall om man är hjärtekrossad. Skulle, skulle, tänk er själva när man sitter där på planet och så kanske man är flygrädd, då är det ju mycket bättre med en hund som sitter bredvid den, än en sån här kompis som, som ska vara stödjande och säga att ni vet ju... Människor pratar ju det är så här, Ni var inte oroliga, titta inte åt höger För flygpladsvingen brinner Eller dig inte. inte Jag vet att de sa på nyheten Att det inte var läge att flyga idag Nej, det kommer gå bra, jag har på känd där med väderresor de är så dåliga på sånt Det är bättre med en hund Som bara tittar på när sig ser lugn ut Men du vet, om du vill ja. ha en random hund Som ska sitta bredvid, då är vi inte inne och prata Om assistanshundar, då är vi inne och prata Om vi och liknande Ja, precis. Då, är det helt, det, det där liksom, då kommer vi in på. Helt. Men det är det som är så fantastiskt med det här avsnittet. Det pratar verkligen om hundjobb. Det finns ju så mycket jobb. Men, vet du vad jag tycker är häftigt? Jag tycker Nej. det är häftigt med likhundarna. Alltså de som känner lik Att de av lik, och det kan de alltså göra även i vatten. Alltså... Hur imponerande inte det? Ja, eh, jag tänkte fråga, finns det någon personal shopperhund? Mm -hmm. ja, men... Seriöst, jag berättade ju i förra avsnittet om, om in, eller var det var förra, eller förra, förra det pratade om inomhusaktiviteter. Nu liksom när man måste sitta inne mycket och sådär. Och jag, jag pratade ju om att mina kissar, tiger och tuva. Eh, tuvismen, jag fick hänga på när det var rensning på gång i hemmet. Alltså vi fixade gardroben och allting. Och då tänkte jag, om det finns någon personal shopperhund. så alltså, jag behöver ju välja nya kläder nu till vårdgardroben. Mm. Om du köper en hund så kan vi hjälpa dig att utbilda dig till det Ja precis. Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> jag ska ha en liten chova. Ja, så jag tror att du ska ha pudel. Pudel. <laughs> <laughs> det är så roliga på det där med pudel. Nej, jag faktiskt pudel är inte riktigt min min grej. Eh, men jag. Jag måste säga någonting annat också Om vi kan gå vidare lite grann Alltså hundpsykolog För det är ju vad ni tre alla är Och för, seriöst, när jag först fick höra om Vad en hundpsykolog är Så tänkte jag att, ja men det är ju som en psykolog Så tar emot, jag tänkte Tar emot hundar som är deprimerade Eller har allmänna issues Ja men typ ligger på en brits ah, Jag grävde ner mitt ben Och nu kan jag inte hitta det Men vad är Och sen fick jag ju höra att det är flera års utbildning Ja men vad är en hundpsykolog? Ja, det är egentligen en person som börjar eh, med sig, men utbildar sig till att kunna läsa av hur en hund beter sig och samlar kunskap på hur man kan hjälpa till att lösa de här eh, vad heter det, problemen. Eh, och eh, låt oss säga. Att man har en, en hund som är skotträdd. Eh, hur går man tillväg och tränar en sån? Och då pluggar man ju till det. Man får ju redskap och, och övningar och hur man tänker och så vidare. Eh, hur man ska hjälpa. Sådana saker är ju med hundar som är aggressiva eller rädda för andra saker. Det kan vara ju hundar som är till exempel rädda för, eh, ja, jag vet inte. Men eh, ganska vanligt att hundar rädda för skägg till exempel, eller mössor eller eh, vad som helst och då hur trallar man bort det? Det, det det får man ju lära sig att när man utbildar sig till, till uh, hund eller psykolog då, hundpsykolog ja. sen kan yes. ju faktiskt eh, precis vem som helst tyvärr kalla sig de här sakerna också, det är ingen skyddatitel så i, du kan ju gå runt och säga att du är hundpsykolog om du vill eller några ha, eller kattpsykolog kanske <laughs> ja, det... ja. nej, det är ju det, trå... det, är ju det, det tråkiga att man, vem som helst kan kalla sig men det finns ju eh, organisationer som hjälper till att såla ut de här människorna som har till, till exempel tittat på tv och eh, tycker sig kunna allting från att bara titta på tv hur man tränar hund eh, så att eh, det... oj, var det har varit en Nemo, min lilla bove eh, han talar om vad han tycker om sådana människor helt enkelt som bara har tittat på rätt. tv och går ja, där. Precis. Vad menar ni i det som gör att eh, någon som bara har tittat på tv eller tränat sina egna hundar inte är bättre än någon som har gått en massa utbildningar? Utbildning är ändå utbildning. Ja men vad hjälper en utbildning om du inte kan lära ut? Jo det är för sant men ofta får man ju pedagogiken med i själva utbildningen. Det <laughs> ja, en pedagogisk jag... del. Nej, ni ska se blickarna jag får här. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> jag vill, nej men faktiskt där vill jag kliva in och säga någonting. För att jag, jag, jag var ju med, jag var med eh, Olivia. Jag var med Olivia och såg när hon tränade en hund som skulle användas för en döv man. Alltså jag fattar inte att man kan, kan inte du berätta Olivia vad som händer? Alltså det, det skulle vara liksom prov, prov, provisoriskt, det var ju under utbildningen så det var ju inte en assistanshund på det sättet men som, som instruktör till assistanshund eh, så fick jag göra den här utbildningen eller fick jag göra den här då, eh, alltså, vad heter det? Prov, det, heter provet. Eh, ja, det var som ett provmoment helt enkelt. Ja, ett, ett moment i utbildningen om man säger så. Och vad som hände var det att jag tränade en boxer faktiskt då. Eh, att... Trycka på, med sin tass på ägarens eh, fot. Och ägaren öppnade händerna med, genom att visa vad vill du? Eh, och då skulle då den här boxen gå antingen till dörren eller till mobilen. Och då skulle det vara så att när man knackade på dörren så skulle det vara en indikation att hunden skulle tala om för den här ägaren att eh, oj, det är någon som knackar, du måste dit. Ja för att ägaren är döv Så den hör ju inte om det är mobilen Så hunden måste ju gå till respektive Inte bara att hunden trampar på en tass Eller vad säger Med sin tass på ägarens fot Utan sen när ägaren har slagit ut händerna Så, så gick ju verkligen Hunden till mobilen För att, säga, för att så att säga, säga ja, men Det ringer i mobilen Eller till dörren, ja, men det ringde på dörren Eller knackade på dörren Jag tycker det är så imponerande Och sen också så tyckte det var, det var någonting annat som jag var imponerad över, det var fast jag var lite så här kurs i kantarell, -sök. ja det är jättekul Ida berätta ja, men då lära hunden hitta det, är ju samma, det spelar ju egentligen ingen roll vilken doft det är, utan det är ju ungefär samma tillvägagångssätt man lär hunden att den här doften är intressant, hittar du den här och markerar den indikerar för mig att det här finns här så händer det någonting trevligt Uh, och just kantarell sök Jag älskar ju verkligen att leta kantareller Det är bland det roligaste jag vet Jag har redan börjat hit i skogen ute kan jag säga uh, mm. Ja jag vet, det, jag vet att de inte kommer än Men jag kan inte låta bli, det blir så Du äter sitter på hästryggen och, och ja. ja men det är så kul Och sen har jag då en hund som tycker att det är skittråkigt Att leta kantareller uh, Med mig men jag tycker att det är så fruktansvärt roligt. Så då så har jag, ju, jag har lärt honom att ja, men visa mig när det finns kantareller. Det är ju bara det att han gör ju helst inte det med mig. Men har jag en kompis med mig ute i skogen. Då kan han nästan släpa henne. Verkligen valla henne bort till kantarellerna. Det här har hänt flera gånger. <här> Och liksom verkligen visa att här har du kantareller. <här> ja, ja, jag, jag, kan alla era jag... hundar kantareller? Nej. Men Ida, du och jag, vi måste ha en dejt för att om, om du älskar kantareller och, och så där sådär, och älskar just söka, så att vi, vi måste ha en dejt. tror, letar han kantareller också? Um, jag kommer inte ihåg. Ja, <laughs> Elroy vet ju att du gick min projektkurs i kantarell söksinstruktör med Elroy. Det, det var så länge sedan. Så det, jag han hittade några i alla fall. Ja, ja Nej, jag, måste... men jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag har vi, vi har ju tränat in mycket andra dofter faktiskt. Kantarell vet jag inte om det är en av dem på just honom. Men, men Nej, alltså det, är princip, det är samma princip om du, som Nida säger. Om du letar efter kantarell, nycklar, barkborre, lik eller narkotika. Liksom. Det är ju fortfarande olika dofter som hunden ska lära sig. Jag, jag måste faktiskt erkänna i början, jag fick höra, det här var ju flera år sedan när jag fick höra om hundpsykologutbildningen och jag hörde att det fanns en, en delkurs där som var just i kantarellsök. Och på den tiden tycker jag liksom okej, okay. men sen jag hade ju hört också att förut fanns det ju någon kurs på universitetet som man kunde plugga så här Harry Potter-kunskap eller något sådär. Här får jag ta ett poäng. Ja, just jag så på Nej, är det så? Och sen tänkte ja. jag kurs i kantarell Alltså jag tyckte det var lite så Okej, okay. eh, jag menar ska man få ett Diplom för att titta svamp Men jag säger det, jag erkänner Det var så jag tänkte först Men sen när jag var på Isika Maxi och såg kilopriset på kantareller För jag skulle laga kantarell svampsås Alltså seriöst Jag var nära att plocka upp mobilen och säga att jag behövde En guld letande hund Akut, för kantareller Det är inte att leka med, för det är ingen svamp Det är skogens guld Mm -hmm. så att, eh, jag tänkte faktiskt fråga er. Alltså, jag menar, ni är ju helt grymma. Ni är ju så duktiga med hundar. Så att jag, jag, alltså, jag vet inte, Olivia, du är ju på Sturskung. När, när börjar svampsäsongen? <här> <här> Polacker brukar vara först ut i skogen. Ja, det, det är egentligen eh, närshop. Det beror på vilka svampar du är ute efter. <här> ja, jag säger Teres, Olivia, Ida, jag behöver hund med kantarellgaranti. Ja. Du, du kan nog jag, låna jag Nemo väl, Jag får väl utbilda Nemo Han är ju så sugen på att jobba med nos så jag har inte riktigt vetat vad jag ska hitta på Så jag har bara slängt ut lite bollar tomten och så har jag bara gått och sagt till jag har säkert, och söker. han tycker ju det är hur kul som helst. Nu vet att jag lyssnade på det här så att nu har jag bevis på att det blir... Jag vet, en... jag vet. men jag får, väl, jag får väl se till att lära honom det här med kantareller men jag antar att jag måste först köpa kantareller för att kunna lära honom det. Jag tror det att jag har en bås torkade kantareller för just det syftet Nej. som vi kan få. Men jag måste säga, Therese, jag kommer ihåg förut du, dina hund, din, din hund tror jag är ju supertränad, alltså det måste ju vara en av liksom, alltså det är ju så tränad hund, så att jag menar, jag kan tänka mig om, om Ida och Olivia där slår ihop sig med att ha hund som söker kantarella, alltså jag, jag, jag, jag, jag vet inte Olivia kanske får Nemo att söka kantareller. Eh, Ida, du kommer väl säkert få dem att, att, att, att lägga kantarellerna i korgen och bära hem dem. Och putsa av, och jag menar, jag tror Retro. Therese, det till Retro ska jag väl ge mitt recept, eller? Så kan han <laughs> laga såsen. Han är ju en, lite, han, han gillar ju mat, så risken är väl att han käkar upp det först. <laughs> det gjorde ju tyst han åt, han lärde jag hitta kantareller, han åt dem för han kom ju på att de smakade ju bra för han försökte ju hämta dem åt mig och då kom han på att det var ju en trevlig smak så att där, han hittade kantarellerna men där fick jag ju se att det var det han hade gjort för att han stod och tuggade på dem helt enkelt mm. men om ni skulle utbilda någon av era hundar till någonting, och du får låtsas att du har en hund eller några, vad hade ni velat då? jag tror att jag skulle har satsat på att lära mina att hitta väglös. <laughs> alltså, ja, jag vet det, inte. Är Vi ute bara på att hitta saker eller har vi. Nej, jag, nej Vilket det. jobb som helst. Alltså, jag vet inte. Jag tycker att det här med diplomat är, alltså, just för att jag haft en diplomat. Det, det är en sån stor hjälp både i företaget och de. Alltså, det, det är så obetalbart. Att ha en hund som pratar hundspråk med en annan hund. Alltså det är, alltså det är, man hinner ju ibland inte se alla signalerna. Men hundarna uppfattar ju varandra väldigt bra. Eh, och det är ett stöd och en hjälp som mig som hundförare och instruktör och hundpsykolog. Alltså det är, det är obetalbart. Många hundar är ju... Alltså människor som köper hundar köper ju oftast en hund, har en hund hemma. Och det, det bidrar ju oftast till att de inte får träffa andra hundar eller de får inte umgås med andra hundar. Speciellt när de kommer till könsmognaden och får sina flipp. Eh, och då isolerar man ju hunden från andra hundar. Och det innebär också att de tappar lite grann det här hundspråket. De vet inte riktigt hur de ska bete sig. Eh, och att ha en diplomathund för att kunna hjälpa de här hundarna som har tappat det här hundspråket lite grann alltså det, för mig är det obetalbart så jag, jag, jag, jag tror att jag kommer fortsätta att och, och försöka utbilda mina hundar till diplomathundar äh, Ja, jag sitter och tänker helt hysteriskt här Jag Ja, samma här nu när jag fick frågan bollad till mig, jag har ingen aning eller ute i mm. personal shopper i alla fall. <laughs> ja, men varför inte? Om du vill ha en personal shopperhund, alltså då får man mm. ju fundera på vad skulle den hunden i så fall hjälpa dig med. Ska du ha en rosa, fluffig väska eller ska du ha en rockig skiddväska? Liksom? <laughs> ja, som sniffar. Men som, som har liksom näsa för mode. Nej, näsa för mode och reor. Ja, och mm. sniffar fram de bästa reorna. Nej, rea vill jag inte köpa på. För då, nej. Nå, någon, klok, någon klok person sa till mig en gång att det finns en anledning till varför de är på rea. Oj, oj, oj, oj, oj. Ida, vad säger du då? Vad har du sagt till ditt försvar? Ja, jag sitter och filosoferar antingen så eh, trädgårdshjälp. <laughs> Oh, Men han älskar att kratta. gräva Han älskar att bära och hämta saker ganska värdefullt Slipper typ man själv springa fram och tillbaka När man glömmer kratta med andra änden och trädgården Så kan han gå och hämta den oh, vad Så antingen det Eller om man ska gå lite mer till hans rötter Så skulle jag vilja utbilda honom ordentligt Till att faktiskt gå med på jakt Nu håller ju inte hans kropp för det tyvärr Plan på en Och en rätt oh. så god matros på det mm. Men det vore rätt så kul faktiskt att utbilda honom på riktigt eller vad man ska säga, alltså riktigt riktigt ordentligt och så gå med på jakt med honom så att han faktiskt får jobba med det det skulle nog både han och jag tycka skitkul och då tänker jag ju framförallt fågel och hare ja, mm, hare mm, det är det de hämtar alltså Men, levande och nej alltså man skjuter den först och sen ja, oh, det känns ju genast mycket bättre <laughs> <laughs> Men när talar om fåglar så, tiden flyger lite grann i väg här och jag känner att jag vill nog gå och ta någonting och mumsa på, inte en hare då, utan någonting annat. Det så här i påsktider, stackars uh. hare då. Påskhare. Ja, det... Jag har sett den här klassiska bilden med labradoren som har hämtat påskharen. den hängandes i munnen och påskharen håller sin korg i handen och tycker att dessa retriver retrievers varje år. Ja, Samma yes! sak. Nej, men, inte men, har jag, en, jag ska leta upp den jag jag lägga upp den, upp den på med. Du får lägga upp den på uh, hundenet. Ja, jag gör det. Podcast. Men härlig bild, eller visuell eller vad säger man för någonting som, som du kommer i. Det tycker jag får avsluta det här avsnittet. Tack för idag. Så hörs vi igen om två veckor. Är mig, Alla, mig då, åh, brått, brått, brått, brått,